Hola, molt bon dia. Sembla que avui repetirem temps. Avui serà un dia pràcticament calcat, idèntic al d'ahir. Això vol dir doncs, que el sol lluirà amb força amb energia cap al Pirineu, cap a les Cotes Altes, amb un ambient que es va recuperant després d'una nit gèlida cap a les valls. Esperem, però, en canvi, un ambient més que agradable avui al migdia, amb un registre màxim de fins a 13 graus a la Seu d'Urgell, n'estimem 12 escaldes en Gordany, també a Puigcerdà, i, en canvi, cap a l'interior, cap a les comarques del Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, Punts de la Segarra, i temperatures molt baixes, màximes avui al migdia entre els 5 i els 8 graus. Unes boires que amb una mica de sort podria ser l'últim dia que es presentessin, de fet divendres tindrem una oportunitat perquè es dilueixin, perquè es desfassin. Arribarà un sistema frontal a partir de mig matí i migdia, pot deixar algun ruixat al Pirineu, però sobretot obrirà les portes a vents de mestral que podrien emportar-se aquestes boires.